Добър ден, казвам на Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики. Добър ден! Режат ли полицаите, които се възпротивиха на вътрешните тестове за дрога? Режат ли своеобразно, метафорично казано, клонът на който стоят? Институцията призвана да упражнява контрол и санкции на пътя? Това е темата ни днес. Вижте, този въпрос има няколко аспекта и няколко гледни точки може да, от някои точки може да бъде разглежда. На първо място, нека не забравяме а, това, че а, решението да бъдат тествани полицаите за дрога за алкохол, в крайна сметка е добро, т.е. ръководството е взело едно решение, с което доверието в институцията може да бъде повишено. От друга страна, обаче, това да бъде отказано по толкова категоричен начин и тези тестове да бъдат осмени именно от служителите на реда, за мен действително е много притеснително, много проблемно и това, за съжаление, ще видите с време, че ще доведе до доста негативни последици, говоря за обществото като цяло. Защото тогава, когато ние се оплакваме от това, че има водачи, които отказват да бъдат тествани при настъпването на пътно транспортно-прежет или изобщо да бъдат тествани на пътя, а, и полицайите излизат и казват, ами, вижте, ние имаме нужда от законодателни промени, така че това да не, бъде, не може да бъде отказвано. И от друга страна, тогава, когато излизат един или двама служители и казват, ама не, те тестовете не са точни, не са добри, е тази съжаление, Представлява едно предизвикателство в нашето общество, което ще даде своите негативни отражения, неминуело. Ама те всъщност, а, те всъщност казват това в момента, в който из, инструментът за контрол ги засяга тях лично. А какво е посланието за подобно нещо? На практика, служителите, които трябва да прилагат тестовете, пак ще кажа, това е инструмент за контрол. Обществото ни е изправено пред сериозен проблем. Проблема шофьори, които карат пили и другирани. И когато хората, които трябва да упражняват този контрол, хвърлят съмнение в достоверността, единствено и само когато са лично засегнати. Какво според вас е посланието на подобно нещо? Те искат привилегия да не са като всички останали, т.е. да няма равнопоставеност, тестовете да не въжат за полицаи. Говоря, разбира се, за тези полицаи, които се възпротивиха. Това може би не трябва да се възприема като всички полицаи, нали така? Аз също бих призовала да не слагаме всички полицаи под този знаменател, защото в тази служба има хора, които изключително доблесно, честно и съвестно си вършат работата и не бива да слагат по този знаменател с една група хора, които казват или са си позволили да карат и да бъдат на служба пили и или а, има такива проблеми и заради това те отказват да бъдат. Аттестани. Не може да ги слагаме под този знаменател, въпреки че с това си поведението е точно това правят. Знаете ли, преди седмица или две ме точно бяха станали полицаи а, с а, агрегиран полицай, мисля, че от гранична полиция, ако не се лъжи, и ме спряха не за проверка в град София, ме спряха б, б, б, от на полиция полицаите Те казаха така. Госпожо Русил, ние не знаем как да продължим да си вършим работата при това, което на нас не се случва. Това е такова пятно и за службата. И тези хора, които са излезли на пътя, за да правят нашия живот, не може да слагаме по този знаменател с тези другите, които са си позволили да нарушат а, правилата. По-скоро аз бих призовала, тъй като е много мъдро решението на а, а, на ръководството на Министерството на вътрешните работи. Аз бих призовала всички от тези, които отказват, очевидно мястото им не е в редиците на Министерството на вътрешните работи и не могат да пазят нашия живот, защото имат някакви притеснения за това да бъдат чисти и честни, да излязат и да кажат, ето ние не се турбираме и не караме били. Да, това е много сериозен проблем. И ние трябва да му обърнем внимание, защото изключително много хора платиха, невинни хора платиха с живота си, заради това безхаберие, в което ние живеем и това, което си позволяваме да седнем за двуа на пили или пробиране. На практика, тази... да, на практика казвате, ако ви разбирам правилно, а, Диана Русинова, казвате, че а, тази ситуация нещо като тест, за това, а не просто дали някой е, е другиран или пил, употребил алкохол в системата на е, МВР от страна на полицаите, но това е тести за изобщо разбирането на хората, които работят в е, МВР и в полицията, за това каква е, каква е мисията на МВР, каква е задачата им. Как... Те за това те наистина части са от тази институция или когато а, инструментите за контрол ги засягат тях лично, ще кажат ами съмняваме си или нещо подобно. Затова на мен ми се иска да влезем в детайл. Реакцията на Мевере правилна ли беше според вас след като полицаи хвърлиха съмнение по отношение на по левите тестове МВР е ясно и писменно заяви, че всеки, който се съмнява в положителния резултат от теста за дрога, ще бъде допълнително тестван кръвно и там вече се изчиства казуса. Това правилна реакция ли беше от страна? Разбира да, да, се, че е правилна реакция и това е достатъчно адекватна реакция, която а, може да докаже по безспорен категоричен начин вярно ли е това нещо. Да не говорим, че има най-вероятно хора, които ще го правят това нещо. Защото всички знаем, че колкото повече време мине, толкова повече достоверността на резултата започва да става... Резултата е достоверен, но а, изчистването на кръвта, нали, резултатите могат да бъдат изкривени и съвсем различни. Така че, нека да ви дам един пример с американската позиция на Ревера. На всеки един полицай пише да служа и защитавам. И нека да припомня на всички от тези хора, които отказват днес да се тестват и да изчистят името на да, Министерството на вътрешните работи и да докажат, че това е една чиста и прозрачна служба, нека да им припомня, че макар да не пише на техния ревер това, това е тяхното призвание и задължение в това общество, да служат обществото и да го защитават. Да го защитават и пияните и другираните, които отнемат виждате без церемонно. Живо Човешки животи, на млади момичета, на възрастни хора, на чужденци и петнатимето на цялата държава. По този начин. Да, очевидно има епидемия от другирани водачи, защото виждаме, че това все повече се превръща във въпрос на живот и смърт пред обществото ни. Но този, това, което споменавате за разликата между полеви тест и тест с кръвна проба, кръвна проба. А, вчера беше много сериозно разисквано в ефира на Хоризонт. Един от проблемите там е това изчакване а, за взимането на кръвна проба, за получаване на резултатите. Това, че има някакви проблеми по логистиката, така да се каже, на някаква процедура. А, трябва ли да замъглява нуждата от, от, от, от подобен скрининг? От, от подобно вижте, изследване на вижте. това. Практикуват ли, взимат ли, а, а, употребяват ли алкохол служителите на, а, наистина, органа, който е призван да ни пази? Вижте, аз а, не мога да коментирам... А за колко време е дадено вещество може да се изчисти от а, организма на човек, защото преди всичко съм експерт по път на безопасност, а не лекар. Но а, Това, което всички знаем е, че подобни хитриси са прилагани многократно, дори от виновни задачи, В същото време обаче са имали и случаи тогава, когато хора, взимащи лекарства, различни видове лекарства, са били набеждавани, че се дрогират, се оказва, че истината е съвсем различна. Винаги трябва да има врата, в която... Ако един човек действително не е нарушил закона по никакъв начин да може да изчисти името и да докаже, че това не е вярно, аз това го разбирам, но не тогава, когато това го използваме като хитрост, просто да се измъкнем и да не понесем съответното наказание. А по-за съжаление, в повечето случаи така след нещата. Да, да, този вид хитрост е неоправдана, когато става дума наистина за служители на а, органа, който упражнява контрол на пътя. И аз искам все пак да припомня, че в редиците на Министерство на вътрешните работи има наистина много съвестни и добровестни мъже и жени. И наистина призовавам техните колеги да напазят тях има репутация с подобни ни нелепи изказвания, като това, че тестовете не били точни, не били хубави и така нататък. Много ви благодаря за този коментар. Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.